Iruarren unitatea. A. Lapurreta. Egunon, badirudi banketxean lapurreta izan dela. Zuk zerbait ikusi alduzu. Bai, nik dena ikusi dut etxeko balkoitik. Goizeko amaiketan, gizon bat ikusi dut banketxean sartzen. Eta bat batean, banketxeko langileari labana atera diola ikusi dut. Langilea oso urduri jarri da, eta dirua eman dio lapurrari. Orduan emakume batek poliziari deitu dio eta berehala polizia auto bat etorri da Bi polizia sartu dira banketxeko atzeko aldetik eta zorionez lapurra atxilotu dute